Джулія Квін, Бріджертони, книга третя, пропозиція джентльмена. Частина 2. Розділ 14. Розамунд Рейлінг стверджує, що на власні очі бачила в Лондоні Бенедикта Бріджертона. Авторка цих рядків схильна повірити цьому твердженню. Міс Рейлінг здатна за 100 кроків вирахувати неодруженого чоловіка – Ось тільки завоювати його, міс Рейлінг, схоже, не в змозі. Світські новини від Леді Вісселдаун. 12 травня 1817 року. Не встиг Бенедикт зробити і двох кроків до вітальні, як звідти вискочила його сестра Елоїза, і з усіх ніг кинулася до нього. Як і усіх Бріджартонів, в неї було густе каштанове волосся і привітна посмішка – Проте, на відміну від Бенедикта, яскраво-зеленого кольору очі, точно такого, як у їхнього брата Коліна. Точно такого, раптом спало на думку Бенедиктові, як у Софі. Бенедикте, вигукнула Елоїза, палко обіймаючи його. Дивно, коли я з нею розмовляв не далі, ніж дві хвилини тому, вона бурмотіла не тому, що я десь пропадав, а тому, що ти досі ходиш до дівчат. «Зізнавайся, коли ти нарешті вийдеш заміж?» Лоїза невдоволено скривилася. «Коли зустріну гідну людину, тоді й вийду. Добре б до міста приїхав хтось новенький. Таке відчуття, ніби постійно зустрічаєш тих самих людей. Але ж так воно і є. Ти справді зустрічаєшся з одними й тими самими людьми. Ось і я про те саме, така нудьга. «Ось як», – глузливо сказав Бенедикт, «смійся, скільки твоїй душі завгодно». Заявила сестра, тицнувши Бенедикта пальцем у бік. Але я нітрохи трохи не перебільшую. Зовсім-зовсім, посміхнувся він. Елоїза сердито глянула на нього. То де ти все-таки пропадав цілий тиждень? Бенедикт зайшов у вітальню і плюхнувся на софу. Звичайно, варто було б дочекатися, поки сяде Елоїза і вже потім сідати самому. Проте Бенедикт наодинці із сестрою не церемонився. «Їздив до кавендарів на вечірку», – відповів він, кладучи ноги на низенький столик. «Огидний, доповім тобі і захід. Мама об'є тебе, якщо застане у такій позі», – зауважила Елоїза, сідаючи в крісло, яке стояло поруч. «А чому тобі там так не сподобалось? Мені не сподобалися гості». Бенедикт кинув погляд на свої ноги і вирішив залишити їх на столику. «Та що ти кажеш?» «Те, що є насправді, я б не дозволив тобі вийти заміж за жодного з присутніх там. І я б з радістю підкорилася цьому наказові», – заявила Елоїза і затарабанила пальцями по ручках крісла. Бенедикт не зміг не посміхнутися. Життя в сестрі завжди було ключем, Вона на кількох хвилин не могла всидіти на одному місці. «Тоді чому ти провів там цілий тиждень?» – недовірливо запитала Елоїза і, примруживши очі, поглянула на брата. «Тобі колись хтось казав, що від тебе дуже багато галасу. Постійно кажуть, то де ти був? І що ти мертвого піднімеш? А інакше ніколи нічого не впізнаєш. То де ти був?» «Я тобі розповідав, що збираюся вкласти частину акцій у компанію, яка спеціалізується на виробництві намордників для людей». Елоїза кинула в нього подушкою. «То де ти все-таки пропадав?» «Як це часто буває», – відповів Бенедикт, спіймавши подушку і кидаючи її сестру. «Відповідь найпрозаїчніша. Я був у моєму котеджі». «А я думала, ти вже одужав». Бенедикт кинув на сестру глузливий і водночас невдоволений погляд. «А тобі звідки це відомо?» «Мені завжди все відомо. Пора б тобі про це знати», – посміхнулася Елоїза. «Отже, хвороба повернулася?» – Бенедикт кивнув. «Так, після того, як я потрапив під сильну зливу. Дуже безглуздо було з твого боку потрапляти під дощ». «Цікаво, і чому це я дозволяю своїй дурненькій молодшій сестриці себе ображати?» – здивувався Бенедикт, озираючись на всі боки, ніби питаючи не Елоїзу, а когось іще. «Напевно, тому що я це майстерно роблю». І Елоїза стукнула його по нозі, намагаючись кинути її зі столу. «Зараз сюди увійде мама, і тобі дістанеться!» «Не увійде», – заперечив Бенедикт. «Чим це вона зайнята?» Бенедикт махнув рукою у бік стелі. «Показує новій покоївці наш будинок». Елоїза негайно випросталася. «У нас нова покоївка? Ніхто мені про це нічого не казав!» «О, Боже!» – вигукнув Бенедикт. «Відбулося диво!» «Є щось, про що Елоїзі невідомо!» Відкинувшись на спинку крісла, Елоїза знову спробувала скинути його ногу зі столика. «Покоївка? А яка? Особиста покоївка чи звичайна? А тобі яка різниця? Зайві відомості ніколи не завадять!» «На мою думку, особиста покоївка!» «А ти звідки знаєш?» – підозріло запитала Елоїза. Бенедикт вирішив, що не буде нічого страшного, якщо він скаже їй правду – все одно вона скоро все дізнається. Бо я її сюди привіз. Покоївку? Ні, маму. Покоївку, звичайно, кого ж іще? А з якого часу ти став наймати прислугу? З тих пір, як ця юна дівчина практично врятувала мені життя, коли я бездиханний валявся у своєму котеджі. Елоїза рота розкрила від подиву. То ти був настільки хворий? Нехай вважає, що він був на смертному ложі, вирішив Бенедикт. Нехай його жаліє. Це може послужити йому хорошу службу наступного разу, коли йому щось від неї буде потрібно. «Бувало гірше», – тихо промовив Бенедикт. «А куди це ти?» – здивувався він, побачивши, що Елоїза схопилася. «Піду знайомитися з новою покоївкою. Напевно, вона буде прислужувати мені і Франчесці, адже Марія звільнилася». «Звільнилася?» – «Ну так», – невдоволено буркнула Елоїза. «Проміняла нас на цю мерзенну Леді Пенвуд». Бенедикт усміхнувся. Характеристика, дана сестрою цій пані, йому дуже сподобалася. Він чудово пам'ятав той раз, коли зустрічався з Леді Пенвуд. Тоді вона теж справила на нього враження мерзенної особи. Всім відомо, що Леді Пенвуд погано поводиться з прислугою. За один цей рік від неї пішли три покоївки – вона украла покоївку місіс Фезерінгтон прямо в неї з-під носа, але бідолаха прослужила в неї всього два тижні. Бенедикт терпляче слухав тираду сестри, дивуючись, що це його цікавить. Він і сам не розумів, чому, але йому було справді цікаво. «Марія приповзе через тиждень і благатиме взяти її назад. Згадай моє слово», – зауважила Елоїза. «Я завжди пам'ятаю твої слова», – відповів Бенедикт. «Просто вони мене не дуже турбують. Ти ще пошкодуєш про те, що це сказав». Він похитав головою і слабко посміхнувся. «Сумніваюся. Ну, гаразд, я йду на гору. Бажаю приємно провести час». Показавши братові язика, зовсім ще дитина, хоча їй уже 21 рік, подумав Бенедикт, Елоїза вибігла з кімнати. Цілих три хвилини Бенедикт насолоджувався самотністю, але в холі знову пролунав ритмічний стукіт підборів. Хто спрямував у бік вітальні. Він підвів голову. У дверях стояла мати. Бенедикт одразу ж схопився. Якщо з сестрою він міг дозволити собі не церемонитися, то з матір'ю ніколи. «Я бачила, що ти кладеш ноги на стіл», – накинулася на нього Вайолет, не давши йому й слова сказати. «Просто я полірував черевиками його поверхню». Піднявши брови, Вайолет опустилася в крісло, в якому щойно сиділа Елоїза. «Отже», – діловито промовила вона, – «хто вона, Бенедикте?» «Ти маєш на увазі міс Бекет?» Вайолет коротко кивнула. «Уявлення не маю. Знаю лише, що вона працювала у кавендерів. І, схоже, їхній син погано з нею обійшовся». Вайолет зблідла. «О, Господи, він...» «Не хвилюйся, він нічого з нею не зробив». Похмуро промовив Бенедикт, хоч намагався. Бідолаха, як їй пощастило, що ти опинився поблизу та врятував її. Бенедикт спіймав себе на тому, що йому неприємно згадувати той пізній вечір, коли він шукав Філіпа Кавендера і знайшов його на галявині перед домом у товаристві дружків. І всі вони приставали до Софії. Вони могли б зґвалтувати Софі. І тепер, коли він познайомився з нею ближче, коли почав відчувати до неї ніжні почуття, від подібної перспективи в нього ніби мороз пройшов по шкірі. Але вона не та, за кого себе видає, я впевнена, – перервала його роздуми Вайолет. Бенедикт швидко випростався. Чому ти так вважаєш? Вона надто добре освічена, як для покоївки. Звичайно, господарі і її матері могли їй дозволити посидіти на кількох уроках своєї дочки, але щоб вона сиділа на всіх уроках… «Дуже сумніваюся, адже вона навіть французькою говорить, ти уявляєш?» «Невже?» «Ну, повної впевненості в мене немає», – зізналася Вайолет. «Але я помітила, що вона дивилася на французьку книгу, що лежала у Франческе на столі». «Дивитись, мамо, не означає читати», – Вайолет роздратовано глянула на нього. «Я дивилася на її очі, і погляд їх ковза в порядках. Кажу, тобі вона читала». Ну, якщо ти кажеш, значить, це справді так. Ти смієшся з мене? Вайлет сердито примружилася. Ну, що ти? посміхнувся Бенедикт. У цьому випадку я кажу серйозно. Можливо, вона дочка якогось аристократа, яку вигнали з дому, висунула припущення Вайлет. За що? здивувався Бенедикт. Ну, хоча б за те, що вона народила позашлюбну дитину. Бенедикт здивувався ще більше. Він не звик щоб мати висловлювалася настільки відверто. Та ні, заперечив він, згадавши, з якою рішучістю Софі відмовлялася стати його коханкою. Не може бути цього. І раптом його осяяло. А чому, власне, ні? Може, вона відмовилася стати його коханкою, саме тому, що вона вже має народжену дитину, і вона не хоче повторювати помилку, народивши ще одну. Бенедикт відчув, що йому стало ніяково. Якщо Софі має дитину, значить був і коханець. А може вона сама, чи незаконно народжена дитина, продовжувала розмірковувати в голос Вайолет. Ця версія сподобалася Бенедиктові набагато більше. У такому разі її батько залишив би достатньо грошей. І їй не довелося б заробляти собі на життя, прислужуючи чужим людям. «Більшість чоловіків абсолютно ігнорують своїх позашлюбних нащадків», – заявила Вайолет. Невдоволено скривившись. І ніхто нічого поганого в подібній поведінці не знаходить. А в тому, що у них взагалі з'являються позашлюбні діти, кинув Бенедикт, обличчя Вайолетна було ще більш роздратованого виразу. Крім того, продовжував Бенедикт, відкидаючись на спинку Софи і закидаючи ногу на ногу. Якщо вона народжена дочка-аристократа, і він не тільки її не покинув, а навіть дав їй пристойну освіту, чому вона залишилася без грошей. «Ммм, гарне питання!» – Байолет задумливо затарабанила пальцями по щоці. «Радив би тобі взяти помічницею Елоїзу!» – сухо кинув Бенедикт. Байолет задумливо кивнула. «Гарна ідея! У дівчинки дар випитувати секрети!» Бенедикт підвівся. «Я мушу йти!» – втомився з дороги і хотів би поїхати додому. «Ти можеш лишитись тут!» Бенедикт усміхнувся. Найбільше у світі мати любила, коли всі діти перебували в неї під рукою. – Дякую, але мені треба повернутися додому, – відповів він і, нахилившись, поцілував матіру щоку. – Дякую, що знайшла для Софії місце. – Ти хочеш сказати для міс Бекет? – уточнила Вайолет, лукаво посміхнувшись. – Для Софії, для міс Бекет. Як тобі більше подобається? – знизав плечима Бенедикт. І вийшов із кімнати, не помітивши, що мати радісно посміхнулася, дивлячись йому вслід. Софія розуміла, що не повинна дозволяти собі прив'язуватися до Бріджертон Хауса душею. Врешті-решт, вона поїде, як тільки зуміє знайти собі інше місце, але варто їй побачити свою кімнату, затишніша й красивіша якої, напевно, немає в жодної служниці. Варто згадати, з якою теплотою поставилася до неї леді Бріджертон. Загалом Софі захотілося лишитися в цьому будинку назавжди, і водночас вона розуміла, що це неможливо, розуміла це так само чітко, як те, що її звуть Софія Марія Бекет, а не Софія Маріна Ганінгворт. По-перше, завжди існувала небезпека зіткнутися ніс до носа за рамінтою. Особливо тепер, коли леді Бріджертон підвищила її статус, перевівши з розряду звичайної покоївки в розряд особистої покоївки, в обов'язки якої, крім усього іншого, входило супровід господині будинку на прогулянку з доньками. І Софі не сумнівалася, що Арамінта знайде спосіб перетворити її життя на досконале пекло. Рамінта ненавидить її всіма фібрами душі, а причина цієї ненависті для Софі – Завжди лишалася загадкою. Якщо вона побачить Софію в Лондоні, вона не обмежиться тим, що просто пройде повз неї, як повз порожнє місце. Ні, вона пустить хід усі засоби – брехню, обман, злодійство, щоб стерти її з лиця землі. Так вона її ненавидить. І все ж, якщо бути відвертою, справжньою причиною того, що Софія не могла лишитися в Лондоні, була не Арамінта, а Бенедикт. Живучи в будинку його матері, вона стикатиметься з ним постійно. Зараз вона сердиться на нього, сердиться так сильно, що готова роздерти його на шматки. Але Софі розуміла, що ця агресивність скоро пройде. І що ж тоді? Чи зможе вона чинити опір йому щодня, коли від одного погляду на нього в неї підкошуються ноги? Навряд. Одного чудового дня він як завжди криво посміхнеться їй, і вона здасться на милість переможця. Вона закохалася не в ту людину, оскільки отримати його на своїх умовах не зможе. Гучний стук і ту двері позбавив Софі подальших сумних думок. Увійдіть. крикнула вона. Двері прочинилися, і в кімнату увійшла леді Бріджертон. Софі миттю схопилася і присіла у реверансі. «Що вам завгодно, мі леді?» – спитала вона. «Нічого», – відповіла леді Бріджертон. «Я просто зайшла подивитися, як ви влаштувалися. Чи можу я вам чимось допомогти?» Софі здивовано закліпала очима. Хазяйка будинку запитує просту служницю, чим вона може їй допомогти, як це може бути. «Ну що ви, дякую, але ніякої допомоги мені не потрібно. Я була б рада вам чимось допомогти?» Леді Бріджертон лише відмахнулася. «Ні-ні, нічого не треба. Сьогодні влаштовуйтесь на новому місці, щоб завтра, коли приступите до роботи, вас ніщо не відволікало. Софія схилила очі на свою маленьку сумку. У мене зовсім мало речей, тож розпаковувати практично нічого. Я була б щаслива негайно розпочати роботу. Ні синітниця, вже кінець дня. Крім того, ми не збиралися сьогодні ввечері йти нікуди. Ми з дівчатами увесь тиждень обходилися однією особистою покоївкою – і ще один день сьогодні чудово переживемо. Але Ладі Бріджертон посміхнулася. Без заперечень, будь ласка, один вихідний – це щонайменше, що я можу для вас зробити за те, що ви врятували мого сина. Але я нічого особливого не зробила, заперечила Софі. Він би і без мене чудово видужав. І тим не менше, ви у скрутний момент прийшли до нього на допомогу. І за це я перед вами у боргу. Це я перед ним у боргу за те, що він мене врятував. Не відповівши, Леді Бріджертон підійшла до письмового столу і сіла на стілець, який стояв перед ним. Треба ж, вона тепер має письмовий стіл. Не кожній покоївці випадає таке щастя, подумала Софі. А скажіть мені Софі, звернулася до неї Леді Бріджертон з чарівною усмішкою, яка швидко нагадала Софі усмішку Бенедикта. Звідки ви родом? «Зі Східної Англії», – відповіла вона, не побачивши необхідності брехати. Бріджертони були родом із Кента, тому навряд чи Леді Бріджертон знала когось у Норфолку, де виросла Софі. «Я народилася неподалік від маєтку Сандрінгем, якщо вам відомо, де він знаходиться». «Відомо», – відповіла Леді Бріджертон. «Чула про його красу». Софі кивнула. «Там справді надзвичайно красиво». У будинку мені, звичайно, побувати не довелося, але зовні він просто вражає. «А де працювала ваша мати?» «У Бекхет-Холлі», – невимушено збрехала Софі. Їй часто ставили це питання, і вона вже давно вигадала ім'я цьому неіснуючому будинку. «Ви про нього чули?» Леді Брічартон задумливо насупила брови. «Боюся, що ні. Це трохи північніше Суофема». «Ні, не знаю». Похитала головою леді Бріджертон. Софі лагідно їй усміхнулася. Мало хто знає. А у вас є брати чи сестри? Софі не звикла до того, що при прийомі на роботу про неї стільки запитували. Зазвичай цікавилися лише рекомендаціями. Ні, відповіла вона, я одна. Що ж, принаймні у вас були подруги, дівчатка, з якими ви разом займалися. Мабуть, вам було приємно вчитися разом. Так, – збрехала Софі. Правду кажучи, нічого приємного у спільному навчанні з Розамунди позі не було. Навпаки, суцільна мука. Софі хотіла б і надалі вчитися з гувернанткою одна, як було до їхнього приїзду в Пенвуд-парк. Мабуть, господиня вашої матінки виявила нечувану щедрість. Вибачте, як ви сказали її прізвище? Перебила сама себе Леді Бріджертон, насупивши брови. Гренвілл. «Я з цією родиною незнайома», – зауважила Леді Бріджертон. «Вони рідко приїжджають до Лондона. Мабуть, тому. Але, як я вже казала, господиня вашої матінки виявила нечувану щедрість, дозволивши вам займатися разом із її доньками. До речі, і що ви вивчали?» Софі похолола. Вона ніяк не могла зрозуміти, чи влаштовує їй Леді Бріджертон допит, чи справді нею цікавиться» що ніхто ніколи так докладно не цікавився її вигаданою біографією. Так, звичайні предмети, ухилилася вона від прямої відповіді, проте побачивши, що Леді Бріджертон вичікувально дивиться на неї, продовжувала арифметику та літературу, історію, трохи міфологію, французьку. «Французьку?» – здивовано перепитала Леді Бріджертон, як цікаво. Вчителі французької зазвичай беруть дуже дорого за свої уроки. Гувернантка говорила французькою, пояснила Софі, так що не просила з господині додаткової плати за уроки французької мови. Як добре ви говорите французькою? Софі не збиралася зізнаватись, що французьку знає чудово. Точніше, майже чудово. В останні кілька років у неї не було практики і щось могло забутися. Дуже добре, відповіла вона. «Достатньо для того, щоб зійти за французьку покоївку, якщо ви цього бажаєте». «О, господи, ні, звичайно», – відповіла Леді Брічартон, сміючись. «Зараз усі, схоже, схиблені на тому, щоб мати покоївок францужинок. Але я ніколи не стала б змушувати вас під час вашої роботи постійно пам'ятати про те, щоб говорити з французьким акцентом. Це дуже мило з вашого боку» відповіла Софі, намагаючись зберегти безпристрасний вираз обличчя, коли її мучили найсуперечливіші думки. Вона не сумнівалася, що леді Бріджертон прекрасна жінка, інакше вона ніколи не виховала б таких прекрасних дітей. Але невже вона така прекрасна, якось не віриться. Ну що ж у такому разі, о, добрий день, Елоїзо. Що привело тебе сюди? Софі кинула погляд у бік дверей. Дівчина, яка стояла в дверях, могла бути тільки дочкою Леді Брічертон і ніким іншим. Бенедикт сказав мені, що у нас нова покоївка, промовила Елоїза. Леді Брічертон вказала на Софі. Це Софі Бекет. Ми з нею дуже мило балакали. Здається, ми відмінно порозуміємося. Елоїза кинула на матір дивний погляд. Принаймні Софі він здався дивним. Можливо, Елоїза завжди так дивилася на матір. З легкою підозрою та замішанням. Проте, на думку Софі, це було мало ймовірно. «Брат сказав, що ви врятували йому життя», – зауважила Елоїза, повертаючись до Софі. «Він перебільшує», – сказала Софі з легкою посмішкою. Елоїза кинула на неї уважний погляд, ніби намагаючись зрозуміти, чи не сміється нова служниця над її братом. І якщо так, то по-доброму чи по-злому». Здавалося, секунда перетворилася на цілу годину. Нарешті губи Елоїзи розтяглися в глузливій усмішці. «На мою думку, мама права. Ми чудово порозуміємося», – сказала вона. І у Софі виникло відчуття, ніби вона щойно витримала складний іспит. «Ви вже познайомилися з Франческою та Гіацинтою?» – запитала Елоїза. Софі похитала головою. «Їх немає вдома», – втрутилася Леді Бріджертон. Франческа поїхала в гості до Дафни, а Гіацинта – до Фезерінгтонів. Здається, вони з Фелісіті помирилися і тепер знову розлучені. «Бідолашна Пенелопа!» – хмикнула Елоїза. Повернувшись до Софі, Леді Бріджертон пояснила. «Мою дочку Гіацинту можна застати в основному в будинку її подруги Фелісіті Фезерінгтон, а коли її там немає, то Фелісіті знаходиться в нашому будинку». Софія посміхнулася і кивнула, дивуючись тому, що вони поділяються з нею такими дрібними подробицями сімейного життя. Дивно, дуже дивно. Дивно і чудово. І жахливо, бо це не може тривати довго. А може, їй таки пожити в цьому будинку ще трішки? Недовго. Усього кілька тижнів. Або хоча б місяць. Стільки часу, щоб привести свої справи та думки до ладу. Стільки часу, щоб зуміти розслабитися і вдати, що вона не просто покоївка, а щось більше. Софія розуміла, що ніколи їй не доведеться бути членом сім'ї Бріджертон. Але може вона стане їхнім другом? Як же давно вона не мала друзів? «Що з вами Софі?» – вивів її задуми голос леді Бріджертон. «Ви плачете? Просто щось у око потрапило». Пробурмотіла Софі і, відвернувшись, вдала, що їй терміново знадобилося витягти сумки речі. Вона розуміла, що ні Леді Бріджертон, ні Елоїза їй не повірили, але їй було байдуже. І хоча вона гадки не мала, як складеться її подальше життя, у неї було таке відчуття, ніби воно тільки починається.